обіцяних рукавичок, а четверта мовчки насолоджувалася рідкісним букетом, розмова пустилася берега. Пішла у багатоканальному режимі, паралельними потоками, перехресними запитаннями. Хто бачив стахівську? Вона якийсь курс омолодження пройшла, виглядає супер, 10 років мінус. А тут, на манжетах, з-під комірця таке штивне, Штивне, густе, тверде, негнуче. Мережево, тон у тон. З конем будемо знімати передачу про наслідки неудалих пластичних операцій. Там таке трапляється. По віки часом до кінця не стуляється. Уявляєте? Отак виглядає. Кліп-кліп, кліп-кліп, жах. Дівчата уколи Бутокса. Це повний відстій. То це ж не операція. Звісно, не операція. Це уколи але отрута, вона і є отрута. А я йому кажу, чого ви мене умовляєте? Я ж сама бачу, що мені це не пасує. Я добре знаю свою довжину, моя довжина трохи за коліно. Стрибали, як блощиці, з теми на тему, не забуваючи, однак, повернутися до перерваної, говорили одночасно, про різне, парами, склад, яких раз у раз змінювався, прощаючись, зробили висновок. Для нормальної розмови часу, як завжди, забракло. Ірина біля озера Уже двічі їздили з Борисом та його колегою Геннадієм Левковичем і його дружиною відпочивати на Гуцульський плес. Через годину-другу, перший день знайомства, Ірина несподівано для себе і на подив Бориса перейшла з новими знайомими на тиль. А під кінець дня Ірина зрозуміла, що Геннадій Левкович їй подобається. Наразі це було просто приємне відчуття носити у душі приховану більше ніж дружню симпатію до чоловіка, з яким ніколи за жодних обставин нічого не могло бути. Не могло тому, що, по-перше, він був другом Бориса, по-друге, в нього була приємна дружина, уважна, відкрита і комфортна у спілкуванні. Ірина лише переодягнула б її в інші речі. Вона часто грала у таку гру, переодягала жінок, що заходили у маршрутку, або йшли її на зустріч вулицею. Від одної вона подумки забирала сумочку, віддавала іншій, а ті, що лишились без торбинки, підбирала у своїй уяві щось від інших жінок, або із свого гардеробу, чи з нової колекції. Комусь міняла колготи, з густокоричневих на ніжно-тілесні, або думала, ця сукня могла би стати основою для елегантної капсули. Але у цьому чужорідному оточенні вона губиться, а жінка у ній стає невиразною сірою мишкою. Ірина завжди відзначала жінок, одягнутих не просто добре і продумано, а поноваторськи несподівано. Щоправда, це траплялося дуже рідко. Ці жінки теж зупиняли на ній погляди, помічаючи деталі. І вона Фотографувала їх поглядом, запам'ятовувала від виразу обличчя до якоїсь особливої дрібнички в костюмі. Це могла бути смарагдова плямка, яскраві рукавички в оточенні всього чорного, або футболка з портретом героя мультфільму під діловим костюмом. З Ірини у разі потреби вийшов би досконалий свідок з вбрання. Юлю, дружину Геннадія Левковича. Їй захотілося переодягнути з першого ж погляду, зробити їй іншу стрижку, змити недоречні тіні та чіткий контур підводки очей і запропонувати новий макіяж з м'якими розтушованими лініями. Попрацювати над її жестами, яким бракує витонченості і надпомітно важкою ходою. А у Геннадіїві Левковичу нічого змінювати не хотілося, лише дивитись на нього. Спостерігати за його рухами, висловами, зустрічатися з ним поглядом, вдавати, ніби не помічаєш, як він у свою чергу спостерігає за тобою. Після того, як Ірина розлучилася з чоловіком, у неї був роман з колишнім однокурсником. Це був найдовший, якщо не рахувати шлюбу зв'язок. Його теж звали Геннадій, по-батькові Левкович. Чому її знову заносило на чоловіка з таким самим ім'ям? Вона відчувала, як все...